Kaiso eta mila esker, eh, palmondo irratiko haukera eh, edo tartetxo hau eh, eskaintzatikan. Jakingo duzuenez, ba, gure udalerrian Lero Merlin eh, multinazionalak merkatela eh, establezimentu handi bat eh, eraiki nahi du, Teresa tegi mendiaren eh, magalean. Eta hori dalata, mm, ba, mm, bueno, kampaina txiki bat egiten areki gara eta eta mobilizazio bat eh, planteatu dugu biharko. E, azteko, agian azaltzeko nondi datorrene guzti hau, e, jakin ba, bere oniarria 2005-tean eh, lasarteko udalak konartu zetxuen eh, aragu eh, susiarioak daudela. E, aragu hauek hainbat eh, lur klasifikatu dituzten urbanizagarri bezala, eh, telesa ere tegimendiaren inguruan eta bertan ba, esarretu duten ba, batez ere jarduera ekonomikoak, eh, bai industrialak eta eta, eta tertziarioak. Bai, e, batez ere, bueno, e, garaibatean, el, lasarteko gudalak izan zuene interesa, interesategi e, gain edo edo iparraldean e, ezartzekoa izan zen, ba, bueno, zehazki, E, haugeita meretzi, tresategi egoa edo deitzen zion e, eremu bat e, okupatu nahi zantzun ba, bertan egun da berro metro karratuko azalera bat hartuz eta bertan hainbate ba, jardura ekonomiko tarako e, da, bueno, ba, ba, e, ba eremua sailkatuz Egia esan, e, e, e, e, momentu hartan ia, Teresategi guztia okupatzen zuen eta soik e, Teresategin oso e, ikonoikoak diren e, lau pinuak e, uzten zituen baina, bueno, agizuenez horre bai hau zotik, bai zauletatik eta bai herri maian ere ba, ba, bueno, borroka herritarra izan zen eta, eta Teresategi e, bueno, proiektua ba, bertan bera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 eta baita n eta eta e, elkarketak e, duelaia urte asko e, kalte handi egin bat zion ere mendiari ba bueno bai 2005eko arautsu haiek ba 33 Tresategi izeneko beste eremu bat e, sailkatu zuten eta, eta gaur egun Eremu hori xe da, ba Alderoin Berlinek e, nahi duena. Noski, eh, eremu hori hasiera e, batean e, erabilera industrial erabilera industria eta tertiaria jasot, jasoteko jasotzeko pentsatua zegoen, baino eh, udalak ba pentsatzen Alderoin e, eskaintza bate jaso ondoren ba bueno, ba Ba, irizpideez aldazerabakizun eta eta pixkate urbanismo lakarta daite zaiona edo. pixka bate Leroin Berlin multinazionaleen multinaari egoituko zitzkion e, baldintzak e, ezartzeko hiintza ba, plangintza berri bat egiteariekin zion. Erremunek hogeita hamaika mila metro karratu inguru ditu eta hogeitetik hogeita sortzi mila basoak ba eh dut du ezta gaur egun ehm bueno, ba, eta hostozabaldunez zuhitzez be osatutako e, baso bada eta bertan ba ikararizko zuloa egin eta 35 metro berago eh hongo dan ba Leroi Berlin e, merkatal establezimendu handia eh ba e, aukera sortu nahi da. E, bueno, esan bueno, baita ere, baien e, Asmo hau e, momentu honetan e, mundu mailan eta hiringtzen batez ere lanean gabiltzen e, la, non artean eta eta beste, beste jende askota askoren artean. E, ba, bueno, ba, badagola beste irizpide bat, non, e, bueno, era honetako jarduerak alde batea e, uzten diren, Alegia e, periferiako e, merkatal merkatal establezimentu eh un dia hoek eh argi dago mugikortasun e, jasangarriaren aurkadoa zela, baita e, tokiko ekonomiari kalte egiten diotela eta baita eh hirietan edo, edo nukleo eh hiri nukleoetan iri bilbean e, daude dagoen bizi, e, bizitzari ere ba, kalte egiten diola. Hori dana ja dagoeneko gaur egun e, Euskoa Autonomio Erkidegoan ditugun e, planeek ere jasotzen dute, ba, batetikan e, bai donoste aldeko e, ba, zatikako planak, bai Eta besteditan el urralde antolamenduko gidalerroek geroa, ezta, Eusko Autonomia Erkidego mailan, e, ba, bueno, e, goren dauden e, gidalerroek haiek ezartzi dituzte, e, dute oinarrizko markoa gainontzeko plan guztiek e, jarraitu berutena eta haiek argi diote da 2019an duela gutxi onartu zen eh e, dokumentu hau. Ba, e, era honetako jarduak ez di egin beharrez da, merka, ba, periferiako merkatal zentro handia hauek edo merkatal estableziment handi hauek ba, bakaltegarria diera. E, arago joan da bi eta hemeretstziko Eusko parlamentuak ere onartu zuen legi bat honen aurka eh printzipio berdinetan oinarrituta, esaten dugun bezala mugikortasun jasangarritasunean, e, tokiko eh ekonomia retei ba, ba debekatu egitenuen eh ba merkataldezta baimendut periferiko hauek eh zartzea eta hori ba alderdi politiko guztiak onartu zuten. Egia da e, sustatu zutenak, EH Bildu, Podemos eta PP izan zirela, baino, baino azkenean eh bai PNV, e, PNV eta Suek ere ba onartu zuten. Kontua da ba lehi horre horrek badula xedapen geigarri bat non eh, dagoeneko eh, martxan zeuden planak eh, bueno martxa baino geiago ieia behineko eh, onarpena zuten planak ba, aurrera jarraitzeko aukera aukera dutela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 malea ba, atera, baina iruilebetelenago lortu zuela eta belartzak ez. Eta orduan, ba belartza, ba bertan bera geratu dago belartzako asmoie merkatal establezimento handi e, jartzeko e, aukera hori alde batera geratu da eta tresate egin berriz, ba aurre du. E, noski, aurre jarraitu du, baina legeak jasotzen dituen guzti guztiogen aurka. Beraz, ba, ba bueno, egoera horretan gaude orain, ezta? Ba, eta gainera ba, bueno, ikusita ba, pandemia honek e, ze eragi izan duen ba, gure udalerrian ba, ba, bueno, ba, ikusten dugu horolaako ba, ekimen bat ba, era bate guru gabe dela ba, esan bezala e, printzipio gen artean tokiko ekonomia ba bestea dago eta eta pandemia honek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 Ba, aurrera eramateari. Beraz ba, ba, bueno, hori da pixka bat azaldu berrekoa ikuste eta, eta bueno, ba besterik gabe e, deialdia luzatzea, ba, ba oraindik ere uste gulako eh badagoela aukera proiektu hau geratzeko e, urrengo astean izango da. E, udal batza e, alderdieke behien bozka emabarko duten eta STBT dugu ba, beraiileke hausun hartu eta bere iritzia alda esaten. Horretik ba, bueno, e, biharko dialdi bat egin dugu, aukedo e, plazan e, elkarretaratze bat izango da e, beharrezko segurtasun neurri guztiak e, hartu beharko ditugu, baino alden eta jende gehien, eh gerturatzea nahiko denuke ba, erakusteko ba, ba, bueno, berkat, bertako merkataritza eta tokiko ekonomia babesteko ba, alde gaudela eta horrelako multinazionalen makroproiektuak proiektuak ba ez ditugulanei eta hoixea guztia ba babesteri gabe ba, eskarrik asko animatu bihar azaltzea eta eta hoixe bueno ba aio